Jag hoppas att man kommer att höra igen i bakgrunden För det är <låder> karaktär som sagt Ja precis Ja hej allihop <låder> <Den är jävlar>. <låder> <låder> Hej och välkomna till H&P's podcast avsnitt 6 Och idag sitter jag i Malmö på centralstationen just nu med Simon Lucetti. Yes! Hej allihopa! Det var ta... så här: får jag dyka in nu? Jag ska ge en presentation. För då har jag en presentation till alla andra. Men det var så här: jag dyker in i. <laughs> Lite försiktigt sa jag: hej. Men du är ju också så här: du driver också podcast, så du kan ju. Du presenterar inte lika bra som jag. Ja, tack. Det var bra. Jag är så här van podcaster. <laughs> ja, jag tänkte säga att det är att man jobbar med proffs, men jag är inte så proffs, faktiskt. Jag kan inte säga det. Nej, jag är inte så proffs jag heller faktiskt. <laughs> Långt ifrån. <Ja. laughs> har du sett har filmer? Det fejlar alltid med filmningen. Det har ju inte med podcasten så mycket att göra. Den är ju inspelad, men alltså, på vår podcast så spelar vi ju in ändå och lägger upp på Youtube också. Ja, just det. Ja. Och vi felar alltid för att kameran slutar alltid filma i slutet, så det blir svart att rota de sista fem minuterna. <laughs> <laughs> så det är ju proffset, ja Det ger ju lite, vad heter det nu i till avsnitten? Karaktär. Ja, ja. karaktär. <laughs> <laughs> Nej, men sitter... Mitt signum, låt <skratt> har ha karaktär ja, ni Har ni fått med dig också, det är jättebra ja. eh, Vi sitter som sagt på centralstationen i Malmö eh, Espresso House i. <skratt> <skratt> jag hoppas man har hon i bakgrunden som serverar kaffe Det, det är ju om något ger karaktär <skratt> Jag har aldrig spelat in en podcast så här the go innan <skratt> Nej men jag tycker det är lite häftigt också Man det lite så här. Ja, speciellt Ja, lite kul. Cool. Till typ alla stora poker spelar in på sånt tåg, flyg och grejer <skratt> Ja, men det är faktiskt häftigt, och vi sitter typ i eh... en glasput. Jag vet inte var det har varit någonting. Det såg ut som att det har varit en annan byggnad innan som har du blämat ett fönster mitt i... Nej, jag fattar ingenting. Väldigt mysigt. Ja. <laughs> som ett torn. torm. Vi sitter mitt vid kassan också så alla som handlar kommer oss. <laughs> vi sitter och vinkar. Vad har vi gjort innan idag? Vi har mötts upp här innan. Mm. Gått från Hela Malmö. Mm. Eh, käkat. Vad heter den nu i? Vi kör ju på Bakerhink till Fokuspark. Ja, eller, vilket var du tänkte? Ja, park. Och nu Så blev vi invaderade av fåglar så tänkte att vi skulle spela in där, och sen så märkte jag att det blåste och då skjuter vi i dig. Ja, jag är så jävla fågelred så det har inte funkat alltså. Jag ja, bara okay. där och, ja. Jag tycker bara de är ekliga, de är fula. Mm. Bajsa allt. Ja, och jag sa ju det till dig, jag har en sån här... Inte fobi det i, men jag har en sån här tanke om att eh, en fågel flyger in i tidningen på mig, att jag ligger där helt död och inte hjälper mig. <laughs> Det har varit jobbet. Ja, jättekonstigt. Mm. Men jag tänkte bara säga innan vi kommer ifrån helt total Detta är det sista avsnittet som jag kommer ladda upp på Soundcloud. Och det är för att det är svinigt dyrt. De har inga rimliga priser utan därför kommer avsnitten i framtiden det bara läggas upp på iTunes och Libsyn. Och iTunes är det så enkelt som om man går bara in och söker på Hampus Podcast så kommer alla avsnitt upp för nedladdning och lyssning. Och vill ni inte göra det så går ni in på libsyn.com och söker på mig Och då kommer alla avsnitten också upp för nedladdning och lyssning Och ni kan även gå in på hampusnetwork.se och kolla liksom på Ja eh, kan man säga, så inbäddad ruta och lyssna direkt där Det var det jag skulle säga Good shit! Yes! <laughs> och sen så skulle jag vilja avslöja att Ja, du har ju din tidning, sitter City Magazine mm. Jag tänkte sätta i hallåren här som är by the way. Ja. Försäkta mig att jag inte är så professioner att hålla mig till ämnena. Men jag vill bara höra hur hålla låter med musiken i bakom. Ah, okej, okay. nej men det ju är bra. Är är... Jag var lite redan när jag hörde att musiken typ så här gick igång. Jag har bara. Nej mm. men mm. det funkar tror jag. Yeah, okej. Okay. Back till en i magasinet. Yeah. Men vänta innan vi säger någonting om det. Jag vill presentera dig. För folk som inte vet om det är. Hur vill du presentera dig? Oh. Hejsan allihopa. Jag heter så himmelsrättig. Standardfans. Mm. Ja, eh är en del av... Jag finns på Youtube, även där jag är som typ uh, kändast, det <laughs> uh, Jag driver en kanal tillsammans med Klara uh, Henry som heter Smaker Productions. Och sen har jag mina, eg mina egna kanal. Så jag typ vlogg. Det är bara att inte gå på hur mycket prenumeranter vi har Men tillräckligt många för att få om <laughs> jag ska veta vem jag är Jag är även en del av Splay Sverige om någon som vet vad det är. Och sen så kör vi Jag och klar även en podcast och jag typ bloggar och ritar och typ allt Så jävla mångpracenterande Mångsidig människa Ja, så skit Jag har svårt att hålla mig till en grej Ja, det är bättre att ni får Du är typ andra i ordningen som håller på med så många grejer så det är bättre att ni presenterar er själva För jag vet inte vad jag ska säga, så alltså, <laughs> mångs Mångsysslare är bäst <laughs> Ja men det är det du gör och den här tidningen på Setting jag har något att berätta om den. Den startade i januari i år och jag har länge velat starta den. Eh, Säkert i typ två år har jag velat starta en, en tidning, alltså en webbtidning med andra människor och typ, jag tycker, inte. Jag har alltså, liksom så här, ingen fast så här, professionell agenda egentligen bara typ att nej, men en soft tidning och bläddra igenom liksom. Bara, det kul att läsa. Mm. Eh, alltså, jag har aldrig bytt av för att. Vem vill jobba för någon som har typ typ 20 läsare på sin blogg? Det kanske inte är det bästa insäljningspointet liksom. Därför har det inte blivit någonting. Jag har inte tagit tag i det. skjutet på det. Men nu i januari när jag såg upp mig från mitt heltidsjobb. Så kände jag att jag hade både tid och tillräckligt mycket så här, en En stadig base att stå på för att det ska typ vara värt. Så då drog jag igång den och nu har jag släppt det är typ femte. Femte, har ni precis släppts när denna podcasten släppts? Hämtade. Ja det är samtidigt där, ja. ja det är ju samma veva mm. Så att nummer fem har precis släppt Ja mm. <laughs> men den handlar om det kan vi inte berätta Nej det vet vi ju inte <laughs> Men eh, googla Ja precis <laughs> Nej och eh, jag så... Jag var vara in där i den Ja då. precis <laughs> Jag letade efter, jag, jag, det kan jag ju säga också Jag letade, jag gick ut i ja. nummer fyra av tidningen Nummer fyra och sa att så här, Jag vill liksom samarbeta med andra människor Vill ni har det bara jag som har skrivit för dem och det är bara mina bilder och bara mina teckningar. Det är en tidning av boost. Det kanske inte är så himla kul. Det är lite för egoistiskt. Och sen så har för att skriva för nu skrev i nummer 4. Men nu bestämde jag mig att jag vill utöka mer så nu har jag värvat in människor och där är du, Ampus, med i bilden. Oh. Välkommen ja, till Sessi-magasin. <laughs> det, är, det är officiellt. Yep, yep. Ja, det är jättekul. Jag ska väl skriva kröniker? Ja, mest. Ja. Det tror jag alla som kommer skriva för att Det kommer bara bli kröniker och gärna ut så mycket annat. Det är det jag själv tycker är roligast att läsa. Och eftersom det inte är någon så här, jag vill inte ha liksom reportage. Nä, nah, inte just nu typ. Och jag vill inte ha någon så här, jag vet inte. Noveller, nej, absolut inte. Utan det, det är liksom, kranen kan vara just shit right now. Har du någon så här politisk eh, sida som du liksom har tagit med tidigare? Nej, ingen. Det är Min, min första regel är <laughs> inga politiska texter. Det är min första enda regel till som skriver för mig. Jag är du trött på det? Nej, jag är inte trött på det. Jag bara... Det, det, det kan bidra till tråkig stämning bland folk. Det är onödigt att ta den risken. Vad är er podcast? Är det mycket politik i det? Ingenting. Nej, träna Nej, ingenting alls. Vi diskuterar politik ibland. Eller, nej, det gör vi inte. Vi, jag vet inte. Det kan så komputal, men det är inte så att nej, vi gör det liksom inga politisk inblandning. Du sitter och håller på lite så här med ärvbergen hela jag tiden. Jag vet jag har tvångs, tvångssyndrom. Så Bruk jag är glad jag inte går. Ja, jag fruktar så att jag är glad jag inte går kring mina typ så här. Jag brukar gulla åt mina ben och typ så här. <laughs> jag vet inte man kan höra det i ljudet, så, det är ju karaktär. Det ger jättemycket karaktär. Clara hatar det när vi spelar in. Hon brukar alltid säga till mig Du måste sluta, du skåkar bordet. Sådana <laughs> grejer. Och jag var ups. Jag kan inte hjälpa dig. Jag tänker inte på det. det är så här, nu blir det så här armarna istället. Jag sitter och gungar. Och, jag vet inte. Nu kan även notera att jag kanske inte jag tittar inte på det så himla mycket när vi pratar. För jag är jättesvårt att koncentrerar mig. Mm. För att eftersom jag pratar typ till mikrofonen, man blir in så en radio voice mm. typ. I mm. din mentalitet att hela tiden komma med någonting så måste jag fokusera på någonting som inte är en människa. Mm. <laughs> men det, så, jag tycker det är allmänt jobbigt att ha ögonkontakt. Mm, ja, det tycker jag också. Jag är bara i livet? Jag tittar ja. inte riktigt. Ja, det, det, det är nästan onaturligt att sitta och titta på någon såhär. Ja Ja jag tycker det är skitjobbigt. Ja, det tycker jag också. Det blir liksom här, som en akut stämning stämning. Man ja. har haft en hjälp länge, men då man pratar om Ja, dem. det blir typ mer räddare när någonting går i det. Så ja, men oj, Nu, åh, nu kan, kan jag, jag titta, titta ut bort. Nej, <laughs> <laughs> vänta, jag brukar vara så att titta ut på ingenting oftast. <laughs> Eller om de, typ, det är jättebra, om någon hälsar på mig. Det hände senast i morse, så sa någon typ så hej, titta med rakt i ögonen. Då sa jag typ såhär, medan jag vänder ansiktet bort. <laughs> liksom i farten, hej! Mm. Och så, jag redan, blicken bara redan flyttas från deras ögon innan hået ens kommer. Mm. För att jag vet inte, det är sån reflex, det går så fel. Man bara typ såhär, hej, hej, jag titta bort och går vidare. Hehehehe. <laughs> och då liksom det är nog du ska stanna på dig och så bara hej. Man vinkar till typ, och sen här, hej, titta bort. Ja, men det är onaturligt att ha kontakt länge. Ja, jag tycker det. Det är det jag tycker. Jag vet inte, det är bara, man tänker ju inte på det. Det kommer naturligt att man tittar bort. Men det är, ja. Om man ska djupt andra det. Speciellt då är jag som går i skolan fortfarande och som har ögonkontakt med lärare när de kommer och hjälper Och ska vara så här nära och titta ja, ja. hela tiden. Ja. Det är skit... det är obehagligt. Så djupa ögonkontakt så, så tittar man här boken. Så tillbaka upp dem. Mm. <laughs> Nej, usch. Denna podcasten är ju helt, helt oförberedd. Ja. Vi hade bestämt, eh, var det för ett par veckor sedan så vi snackade, och bestämde mm. att vi skulle käka middag idag. Ja. Ehm, och då kom jag med den briljanta, impulsiva idén att eh, vi spelar in lite. Ja. Och det var på, vilken som var hjälp på. Ja, jag är alltid på. <laughs> <laughs> ehm, men det var ju skitbra, men därför har vi inte förberett. Och jag har inga tio snabba heller idag, jag ska... men vi brukar vi köra samma på alla, det rör ju jag brukar jag... byta lite så, här, beroende yeah, på Det okay. nu blev det helt fel, så, liksom, så frågade man om man vill göra en bröstförstoring eller Jag hörde ej Det var liksom Ja. Jag vet Men jag hänger så jag improviserar så blir det ju skitäntigt. <laughs> jag vet inte banan eller kiwi. <laughs> Precis. Kiwi <Kittup> eller sena Små <laughs> makaroner eller pulvermos. <laughs> det är det jag på. Var, var, var, om du måste välja? För det är så här alla förnekar, alla försöker vara så fina med vad de har. Det, det känns känns bara jag som är öppen med att jag äter pulvermos och små makaroner. <laughs> jag gillar så synda äckligt för att alla andra är så bra så på Instagram definitivt. det är typ att det fundar ja. sig. Men de lägger bara upp nu sitter jag med någon sån här jävla... Du borde ju ta en Instagram bilden med det. nu har du druckit halva. Det är ja. Pappuccino. Ja, vad hette det för? Ja, jag tror det. Pappuccino. Men någon eh, yoghurt och... Eh, Grädde och tjofs. Ja, det var någon skit. Så är jättefansigt. Jag skulle inte vilja lägga upp den bara för att den är... Bara för att den är fin. För att den är jag... rosa. Ja. Det det jag Om jag skulle lägga upp en bild på den skulle det vara för att jag, den kostade ändå 40 spänn eller ja. det Du vill ha lönsta för pengarna. Ja. Du vill ha minst 200 likes. Jag ska, likes bara, för att du ska... visa att jag köpte det Jag, jag är i ja. så liksom. Jag ska visa att jag har också betalat. Ja betalat sånt. Jag har också varit... Jag kan också gå och fejka. Ja. Det är, jag är helt enkelt. Nej, men det, mm, det är speciellt. Nej. Instagram, de är, det är ju bara folk, de bara upp när de äter fint också. Ja, ja men då har börjat fadea ut lite, känner jag. För då blir det lite så här, okänt oh, ja. att man inte ska lägga upp mat längre. Nej. Men då var ju där det föddes, liksom. Ja, men nu är det så att Nu har Instagram kommit för ett par veckor sedan om det här med video. Mm. Och innan har vi bara behövt se när de ja, lägger bara... mat. Men nu ska vi fan behöva titta när de gör skiten också snart, mm. säkert. Det är ju ändå tråkigare. <laughs> ja. det är så ja. tråkigt, för de köpte ju upp hela typ vines. Jag antar att de måste snuttit från vines. Stackars varje. Ja, men tog inte någon patent på den idén? Ja, tydligen inte. Men de har ju ändrat det lite, de har ju ökat sekunder när du kan filma. På vagn? Nej, på, på Instagram. Vagn ja. har 6 sekunder och Instagram har 10 eller 15. Men Instagram kan man ta hur långt man vill, alltså upp till 15 sekunder, men man kan väl ta hur kort man ja, vill. Ja, det kan du ju. Men det, tyck, men det är bättre. Jag tycker jag stöd Instagram där faktiskt. Det gör det? Mm. Tycker du det är bättre? Ja. Har du ett... en vajn? Jag hade vajn, men jag tröttnade. det var inte för mig alltså. Ja, ah, okej. Okay. Själv. Ja, jag har. Vilker du det Jag har ganska mycket, fast det är svårt. Använder du det? Sådär. Jag är dålig på att lägga upp. Men... Uh... Jag vet inte, jag har lagt upp typ 20 vajns kanske eller någonting. Mm. Det var ju Ja, men det är typ såhär, det ja. så här, det Så det, det går typ här lägga upp. Fyra, lägger, så lägger jag upp typ tre veckor, så lägger jag upp fyra igen typ samma dag. Bara för att du är helt inne i det, att man för det är så speciellt. För att man måste typ så komma på någonting på under sex sekunder. Och så på min gratis skånska, säg det snabbt så att alla fattar. Och får det att bli kul, liksom. Så därför tycker jag det är ganska svårt. Men vad lägger du? När du ja. <laughs> viner? Weinar? Weinar? kan är det rätta, ja, det är viner. korrekt. Alltså viner, men det är fett. Ja, det låter ju ja. Jag vet inte riktigt, jag försöker vara rolig. Oftast säger det min katt. <skratt> Har du katt? Ja, Charlie heter han Gillar de katter? Ja Jaha <skratt> ja, men, <skratt> men det är otyppat, ser ut som en hund Nej, nej, nej, men jag katter är det hemska styrt efter fåglar det här, oj, Nej, men Charlie är jättefin <skratt> men, det, men det är som alla de här Här snarkar när han sover Jaha, men det är jättefin, säger de katter Men det är som alla de här hundägare när man Nej, nej, någon. nej, för hund luktar bajs <skratt> <skratt> ja, men, Nej, men du vet när man går förbi en hundägare Typ och så kommer han med sin stora så här råttfärg bara, ja. man bara ser på hunden glöd i ögonen Och ja. säger hunden, ja. hunden det Hunden bara, den vet inte vad farlig ja. nej, absolut inte <skratt> <Nej. skratt> Halvvägs upp på biten med den ägaren och säger att nej, men jag vet inte vad farlig är Men hunden luktar skitekligt och de är jättkåkade Är <skratt> ja, det inte det. Nej, men hundar är ju jättegoda Nej, det tycker jag inte jag blir jag heller... Innan var jag har typ hund själv, totalt Sen skaffar vi katter, sen ändrar jag mig Jag konverterade Jag blir hellre biten av en hund än klöst av en katt Ja, det vet fan Gör du den här tatueringen själv, eller? Jag ritar dem själv. Ja. ja. Men du... Typ, eller jag... De... Det, här... det här kan man inte säga en in podcast. <laughs> men jag beskriver vad jag har. Jag har en räv på en underarmen. Och sen så har jag en jord på andra överarmen. En alltså massa blandat mojs mm. på den andra underarmen. Du gör tatueringen själv också, va? Och... Ja. kommer det? Alltså, tatu... Jag har tatuerat ja. folk och mig själv. Jag har en tatueringsmaskin. Det var det att jag tatuerade inte just nu för att ett, tiden räckte i Bentin, och jag började bara för det bara fallit kort. Mm. Och för det andra så har mina färger som stött så pass länge att jag tror att det, det kan bli svamp i dem, och då får de nyfiken. Jag behöver inte tatuera något med att Jag vill bara köpa nytt, och det har inte råkat i örat. Okej, det är men... ganska svårt att tatuera folk då. Jag kan tänka mig en självbläda, eller har du. Ja, nej, jag är bara. Du sätter in nål som kör okay du ligger ju inte typ inte över på någonting för ingenting känns som riktigt hud riktigt Så jag är på mig själv. Ja just det <skratt> Ofta Har du tatueringar väl kroppen då eller? Nej nej det har jag inte, det är bara små grejer och då har inte blivit helt okej okay. Jag har en planet på min ena fotknoll. Ja just det Saturnus var har gjort ondast att eh... Absolut ondast har gjort på, vad oh, fanns en kan det vara <skratt> I handen definitivt Har du den i handen? Ja, jag har en vit triangel på mig liksom den här se är det senaste. Precis under tummen Ja oh, där Ja, yeah. okay. en vit triangel. Det här gjorde jag bara för att det var kul. Okej. Okay. <laughs> det var jag hos en tatuerare, typ så här. Jag har gjort nästan allihopa hemma hos folk, vilket jag avrådar alla till att göra. <laughs> Gör inte det. Det, det. Du betalar inte mer om man går till en riktig tatuerare och så får du så mycket bättre. Den här har jag gjort en riktig alltså på en studio. Sjöva röven, för den är ju ja. Men de andra har gjort hemma hos folk det finns typ så här stavfel i min text och såna grejer som Jaha. jag hade. Ja, och det var inte det i min skiss. <laughs> Nej, det är ju ja, Det är ingen som vet, nu vet alla det. Den, ja. <laughs> jag håller på att den som vet vad det är. Dessa, så det är ingen som det så. Men ja, det är ett roligt till alla som är tatuerade. Gå till riktiga tatuerare. Fan ser ser inte du ut. Tatuera, jag hade kunnat mig med är. Ja. ja, men det kanske kommer. Jag köper på grejer så. Mm, Hör då. Jag har tatuerat andra människor också. Några stycken. Vad av det när du börjar fetta igen. Ja, Och, och jag... när du tar så, så här tusen stycken innan där. Så jag får Som totalt vetet. Nej, men jag skulle bara vilja ha någon sån liten typ. Lite triangel, men du fattar en sån liten symbol här. Ja, yeah, någonstans. Mm. Någonstans. Bara för att de yeah. känner hur det känns innan man gör något större. Ja. Yeah. Det är bra. Jag äter det är bra att kolla för att man kan vara allergisk mot varma. Mm. Jag är det på vissa. Och då kliar och så står typ tatueringen ut och huden. Det är jätte Du kan typ så känna det när man tar på det, vilket är jätte jätteskabbet såklart. Men man kan göra det åt nu i efterhand, tror jag. Det kommer nog någon vara viktigt på Jo, det kan man, visst nej! Mejla in! Du får fan höra av det om du börjar tatuera eller har få grejer. Förlåt, jag får fan ha en tatuering. Ja, det fixar vi. Det är bra. Vi kan prata om det Jag jobbar som startup på. Jag vet inte. Det är material. Det är kanske är skit. Oj, nu sätter den igång också. Ta den med igen. Vi kan prata om det att Jag jobbar. Vad? Vad det? Det är ju inte kul. Det måste. Nej, nej. Vad man har, när jag jobbar bakgrund. Det är ju. Fjärde gången helt. Ja. Men nej, det är ju lite maskiner. Så nu är det okej. Okay. Vi kan prata om det att jag jobbar som stödare innan, men det är nog material, jag vet ja, fan. det. fan. Absolut, det tycker jag är jättekul. Det var sväntråkigt. <laughs> Kul på rätt. Ja, vad är det? <laughs> vet ni inte vem Simon är? Nu har fått en bild och vet inte vem man är eller är nyfiken? på får någon gå in och sök på andra annan hemsida, blogg, finns på Twitter, Instagram, Facebook. Googla, am ja, the only yeah. one kan jag säga. Precis, bara go. Och eh, detta var det oförberedda Avsnittet av Hambus podcast. Hur tycker ni det har Ni får gärna skriva det För det här kändes ju verkligen Jag tycker vi landade Jag tyckte ens att det blev jättefint ja. Men tanken på att vi inte förberett någonting alls Nej. Och vi kan sammanfatta att vi sitter på Espresso House Och har haft en jättetrevlig kväll Och eh, får Simon igång Sin tatuerarverkstad igen så ska mm. jag få en tatuering yes. eh, Simon är väldigt eh, Fön <laughs> spelar in eh, Och SJ är ett skitjobb. Ja, det var det för mig. I alla fall. Ha Hej ja. hej!